rulbiți ei, duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, el mi l a adus. Să se deșteve noi, carul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 29 Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Un înțelept spunea, dacă ascunzi adevărul de prieteni, atunci cui îl dezvălui? Aștia adevărul în orice privință înseamnă a avea o lampă puternică în întuneric, atunci nu te vei poticni și poți să te ferești de dușmanii care te pândesc. Lumina adevărului este o armă puternică în lupta cea bună a credinței, pe care cel credincios trebuie să o aibă oricând la îndemână. Cunoașterea este însă și puterea, spunea filozoful Bacon. Apostolul Pavel sfătuia cu lacrimi pe frații lui Scumpi din Biserica Domnului din Efes, spunându-le adevărul în cuvinte înțelese, dându-le în felul acesta o lumină puternică pentru ca să-i ferească de vrăjmașii lui Hristos și ai adevărului său. Nu numai viitorul bisericii Domnului din Efes îl avea în vedere Marele Apostol, ci viitorul bisericii universale din toate timpurile până la venirea Domnului Isus. Duhul Sfânt vorbea prin gură acestui slujitor ales al Domnului Hristos, iar cele spuse priveau pe toți creștinii, pe toți care alcătuiau turma lui Hristos de pretutindeni și din toată istoria bisericii. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Mulți iau locul acesta din Scriptura Domnului aplicându-l la gruparea din care fac parte, socotind pe cei din alte grupări lupi răpitori care vin să le fure oile. Oare nu e așa? Dar e drept oare să iei cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu numai pentru partida ta? Nu este aceasta o metodă satanică? Are Domnul Isus atâtea turme pe pământ câte religii sunt și apoi care din ele sunt lupi și care sunt oi? Haideți să fim serioși cu adevărul lui Dumnezeu. Așa cum s-a amintit la versetul 28, turma, biserica lui Hristos, este alcătuită numai din oamenii născuți din nou care au natura Domnului Isus, mielul lui Dumnezeu. Ei fiind născuți din sămânța adevărului, se bucură de adevăr, se hrănesc cu el și îl mărturisesc cu trăirea și vorba lor. Adevărul duhovnicesc e cuvântul scris al noului legământ. Tot ce este străin de duhul și litera cuvântului este lucrarea celui rău. Cine vine cu altă învățătură decât învățătura apostolilor, învățătura noului legământ sau cu o învățătura amestecată și cu lucruri din cuvântul scris și cu lucruri de la oameni sau din legea lui Moise sau cu un fel lumesc de închinare, acela este lup răpitor. Despre lup se spune că vine totdeauna contravântului ca să nu-l miroase câinii. Așa și lupii spirituali, ei se feresc de oamenii cu adevărat credincioși, cu experiență duhovnicească și caută să înșele pe cei slabi în credință, pe cei noi veniți în adunare. Când vin lupii în turmă, nu o cruță deloc, ci, așa cum spunea Domnul Isus, sfâșie și împrăștie. Lucrul acesta se vede limpede când te uiți cu ochiul credinței peste marele câmp al creștinismului. Ca să fim,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 cum te afli prin, mie de naște rea pe Tu ne spui mereu adevărul greu. Cine vezi de plin felul tău divin, ca să te mănânci și să te urmări. Liber pe pământ, Domnul nostru sfânt. Versetul 30 Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. O fiară culcată nu este primejdioasă. Când se scoală însă, trebuie să te ferești sau să-ți pregătești armele și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Și frontul neadevărului are o și săi care luptă cu îndârjire pentru apărarea vechilor poziții și, dacă se poate, să înainteze în frontul adevărului. Nu poți să lupți dacă nu te scoli. Atunci când vrăjmașii adevărului se ridică din mijlocul credincioșilor, sunt mai dioși și fac pagube mai mari în lucrarea Evangheliei decât dacă ar veni din afară. Cei care se ridică din mijlocul credincioșilor ca să lupte împotriva adevărului din cuvântul scris al noului legământ sunt oameni nenăscuți din nou prin sămânța adevărului. Ei sunt, așa cum spune Apostolul Ioan, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. E cu neputință ca omul născut din Duhul Adevărului să strice cuvântul Adevărului. Vor învăța lucruri stricăcioase. În altă traducere vor spune lucruri de jos, în alta grăind rădnicii care duc înapoi, în alta răstălmăcind adevărul. Lucruri stricăcioase sunt toate lucrurile, învățăturile și practicile religioase care nu duc la trăirea felului Domnului Isus, care depărtează de învățătura apostolilor, care imită adevărul într-o latură, dar îl amestecă în alte laturi, care strică unitatea omului cu Dumnezeu și a omului cu alt om, care nu duc la trezirea conștiinței credinciosului ca mădular în trupul lui Hristos. Lucruri stricăcioase sunt lucrurile care întorc privirile omului de la har la lege sau care le amestecă părând că sunt adevăr așa cum făceau galatenii. Nimic nu înșeală mai ușor pe om decât imitația. Orice adevăr are o imitație. Satana a născut toate imitațiile. Evlavia este imitată de forma de evlavie. Credința este imitată de credința mincinoasă. Apostolii adevărați sunt pândiți de apostolii mincinoși, frații adevărați sunt dublați de frații mincinoși, învățăturile adevărate sunt năpădite de învățături mincinoase, stricăcioase. Învățăturile stricăcioase sunt mai primejdioase decât hrana trupească stricată, ele îmbolnăvesc sufletul și duhul omului îi strică mintea și îl târăsc la moarte.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 fie pe cale de cugetare, fie pe cale de simțire. Lucrurile stricăcioase despre care vorbea Apostolul Pavel erau învățăturile străine de învățătura pe care el o primise de la Duhul Sfânt și pe care a propovăduit-o cu toată ființa lui tot timpul. Numai cunoașterea învățăturii drepte, adică adevărul învățăturii lăsate de Sfinții Apostoli, ne izbăvește de învățăturile stricăcioase și ne păstrează unitatea în credință, în dragoste și în lucrare. Cunoașterea, spunea un înțelept, duce la unitate, așa cum ignoranța duce la diversitate. Multe auzim, multe privim. Fiziologia a stabilit că într-o singură zi omul poate cuprinde cu privirea atât de multe lucruri încât pentru înregistrarea lor cinematografică ar fi nevoie de 19 km de peliculă. Informațiile se trebuie selecționate și apoi să se păstreze numai ceea ce este important. Pentru un creștin este important numai ceea ce nu-i întinează viața lui cea nouă, adică adevărul lui Dumnezeu. Un învățător creștin din secolul III, Tertulian, scria Adevărul vine de la Hristos, transmis prin sfinții apostoli care au fost cu el. Adevărul a fost mereu întărit și verificat prin cercetarea Scripturii.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 N-ar fi fost cu putință păstrarea neatinsă a învățăturii, fără de întregirea celor unelte care ne-au adus învățătura. Într-adevăr, am pus noi ceva de la noi înșine în ele ca să prefacem ceea ce se află în scripturi, înlăturând, ori adăugând, ori schimbând ceva? Scripturile sunt dintr-un început ceea ce noi suntem azi, noi ne-am născut din ele iar între ele și noi n-a fost nimic contradictoriu înainte ca voi să le fi adăugat ceva, fiindcă orice adaos de felul acesta trebuie socotit ca luând ființă mai târziu. Au ciuntit scripturile ca să le potrivească după învățătura lor. Am citat din Contraereticilor editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe București 1981. Alt scriitor creștin din secolul IV, Sfântul Grigore de Nisa, scrie Precum rodul neprelucrat este hrana animalelor și nu a oamenilor, așa s-ar putea spune că cuvintele insuflate de Dumnezeu, neprelucrate printr-o înțelegere dreaptă, sunt mai degrabă hrană celor neraționali decât a celor raționali. Ca să tragă pe ucenici de partea lor. Satana nu se luptă decât împotriva ucenicilor lui Hristos. Pe ei îi are El în vedere în lume. Ceilalți oameni sunt ai Lui prin nașterea lor trupească și cu aceștia El nu se luptă. Multe mișloace are marele vrăjmași pentru ca să tragă pe ucenicii Lui Hristos, dar nu poate face lucrul acesta atâta timp cât ei rămân ascunși în Hristos, în cuvântul adevărului Său. Să tragă pe ucenicii de partea lor. După aceasta cunoști pe învățătorul fals, caută să tragă pe oameni la El, nu la Hristos. Dumnezeu ne dă lumină prin cuvântul Său scris, să cercetăm cu luare minte și cu rugăciune și nu vom fi duși în rătăcire de nimeni. Ca să speri trebuie să ai pe Hristos în tău, El de plin de și a fost post prin leacul rău. Tu ne spui mereu adevărul greu. Și ne înveți de plin felul tău divin. Ca să te și să te urmăm liber pe pământ. Domnul nostru Sfânt. Ca să arzi în iubirea cea, Din Iisus și din jertba sa, Să-l ascult și să-l pedestin, Căci din El de o dă așa. Tu ne Adevărul greu și ne-nveți de plin, felul tău divin, ca să-ți semănăm și să te urmăm, liber pe pământ, Domnul nostru fânt. Versetul 31 De aceea vecheați, și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Apostolul Pavel, ca un ostaș lui Hristos, îndemna pe frații de atunci și din toate timpurile Bisericii lui Hristos până astăzi la veghere, căci fără veghere nu-i cu putință nici viața fizică, nici viața spirituală. Dacă ești în toiul luptei, nu poți să dormi. Cum să dormi când vrăjmașul îți dă lovituri? Lupta cea bună a credinței este un foc care arde fără întrerupere. Cine poate să doarmă în mijlocul flăcărilor, unde vezi un dormit, să știi că acela nu este în focul luptei credinței? Lupta credinței nu-i cu putință fără veghere, iar vegherea este adevărată numai când ți-aduci aminte pentru ce veghezi. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte. Vegherea unită cu rugăciunea și cu aducerea minte de cuvântul lui Dumnezeu ajută cu adevărat creșterii noastre duhovnicești și ne trece biruiitor peste toate primejdiile puse în cale de diavol. Vegheați și aduceți-vă aminte ar trebui să fie deviza noastră de fiecare clipă ca să putem trăi adevărata viață în Hristos. Cine veghează se roagă și își aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu ca să l împlinească se odihnește în Dumnezeu și este destoinic pentru lucrarea Evangheliei pe pământ. Sfatul de căpetenie pe care apostolul Pavel l-a dat prezbiterilor din Efes a fost vegherea. Moștenirea Domnului are nevoie de veghere. Eu trebuie să iau seama la mine însumi. Sufletul și trupul meu au nevoie de veghere. Credincioșii au nevoie de veghere. Și atunci eu trebuie să mă îngrijesc de turmă. Lupii prigoanelor și a ispitelor o atacă din afară și înăuntru se ridică învățători rătăciți. Ochiul care nu doarme și spiritul de păstor trebuie să mă stăpânească. Moștenirea Domnului cere jertfă, niciun om egoist nu poate să o ajute, niciunul care nu este gata să poarte crucea. Cuvintele Domnului Isus: este mai ferice să dai decât să primești, trebuie să fie scrise în inima mea cu litere de foc. Dacă vreau să conduc pe acasă și să zidesc biserica Domnului, aprinde, Doamne, în mine o iubire gata de jertfă. Aduceți-vă aminte. Cineva spunea, dușmanul cel mai înverșunat și prietenul cel mai mângâietor este propria noastră memorie. Filozoful Seneca, vorbind despre marea valoare a memoriei și despre munca pe care omul trebuie ca să o ducă pentru împrospătarea și întărirea ei, zicea, Nimeni nu ajunge la înțelepciune din întâmplare. Timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Acesta era Pavel, marele slujitor al lui Hristos. El purta pe inima sa toată lucrarea Mântuitorului și Domnului său, arzând în flacăra ei zi și noapte. Viața lui era Hristos și lucrarea sa... Cum nu se putea despărți de propria sa inimă, așa nu se putea despărți de Hristos și lucrarea Lui. Nu numai adunările mari erau ogorul de lucru al Marelui Pavel, ci și fiecare suflet în parte. El sfătuia cu lacrimi pe fiecare ca să-l convingă de adevărul lui Hristos. Numai ceea ce este semănat cu lacrimi și cu focul dragostei aduce rod fericit pentru Dumnezeu. Cum este lucrarea Evangheliei pentru noi? Care este starea inimii noastre față de frați? Numai ce te arde te împinge la lucru și la jertfă. Este mai de preț să iubești pe fratele tău decât să ai darul profeției. Dintre toate virtuțile, dragostea se ridică asemenea unui rege din mijlocul poporului, plină de frumusețe strălucitoare. Apostolul Pavel, când sfătuia și poruncea, se aducea pe sine pildă și în toate se simțea inima lui plină de dragoste fierbinte. Un înțelept spunea, știe să poruncească mai ales cel ce n a știut să se supună. Sfatul însoțit de dragoste și de lacrimi aduce totdeauna rod frumos și trainic pe ogorul Evangheliei. N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi. Timp de trei ani să sfătuiești și mai ales cu lacrimi e o dovadă puternică a unei inimi pline de Duhul și felul lui Hristos. Ucenicii celui care s-a jertfit pe cruce pentru mântuirea păcătoșilor au o inima asemănătoare cu a lui. Ce este udat cu ploaia lacrimilor nu se usucă, ci crește în toată frumusețea spre slava lui Dumnezeu. Și cel care udă cu lacrimi și cel udat de lacrimi primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Cineva spunea, avem nevoie de lacrimi ca să nu ni se usuce ochii. Ce este o lacrimă? Analiza științifică spune că o lacrimă este atât la sută apă, atât la sută diferite săruri, etc. Dar oare numai atâta este lacrima? Ceea ce nu ne spune știința, spune credința. O lacrimă de mamă pentru copilul ei bolnav sau mort arată durerea ei. O lacrimă de bucurie arată o stare a inimii simțitoare. O lacrimă de pocăință este calea spre primirea iertării și a vieții. Lacrimile care însoțesc cuvintele celui ce propovăduiește pe Hristos și adevărul său sunt o putere de convingere nebănuită pentru sufletele care ascultă. Ce este o lacrimă? Numai în lumina lui Dumnezeu poți cunoaște lacrima și valoarea ei. Apostolul Pavel propovăduia pe Hristos și căuta cu lacrimi să înduplece pe cei ce-l ascultau. Adevărat spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Apostolul Pavel a plâns trei ani, zi și noapte, îndreptând lipsurile altora, iar noi nu plângem nici pentru ale noastre. N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Adevărata propovăduire a Evangheliei Mântuitorului Hristos trebuie făcută de la om la om, nu numai în adunări mari. Atunci, de roade pentru împărăția lui Dumnezeu, în felul acesta se zidește Biserica lui Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 29 la versetul 31. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenicii de partea lor.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 Ca să ajungi, trebuie să speri, ca să dai să iubești de plin. Asta, Doamne, spune ce. Tu ne spui mereu adevărul greu, cine vei deplin plin, felul tău divin. Ca să te și să te urmăm, Liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt. Ca să crei, trebuie să auzi, Să primești tot cuvântul cu, De Iisus, cum te-l află scris, El dă nașterea găsut. Tu ne spui mereu Adevărul greu Și ne vezi de plin Felul tău divin. Ca să te Și să te urmăm Liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt. Ca să sperci, trebuie să arzi, Pe Hristos, în tău, El de plin de speranță Și a fost prin dreacul rău. Spui mereu adevărul greu și ne înveți de plin tău divin, ca să-ți și să te urmăm, liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt. Ca să arzi în iubirea cea din Isus și din gelul său. Să-l ascult și să te deschid, că-ți din el de la așa. Îmi spui mereu adevărul greu. Cine-mi vezi de plin, felul tău divin, Ca să și să te urmăm, Liber pe pământ, Domnul nostru Sfânt. În Hristos, doar în el de plin, Tu ai tot, Aș în veșnicii, de ai dat lui curați întreg, Pot să fii, da, pot să fii. Tu ne spui mereu adevărul greu, Și ne înveți de plin felul tău divin. La săptămână și să te urmă liber pe pământ, omnul nostru Sfânt.